Царівна О не забувала, але в цьому також була її роль у грі природи, роль звабниці вчительки, що віддає і сприймає, вчить, але ж і дістає кожне весни перший шал і вічно перші пристрасті озерного княжича, завжди юного. Кохання – це перші двері у вічність. Казала вона Волинові, Коли ти забуваєш про час про існування чогось іще крім тебе і Твого кохання і коханої істоти з тобою в тобі у взаємопроникненні, у злиті з неї ти потрапляєш у позачас і в поза простір. Але ж ми і так у позачасті, ми ж вічні, кожен приходить своїм шляхом у позачас. Ти прийшов через кохання, твій шлях і був якраз оцей, про який я кажу, а твій? Мій, мій був через біль і страждання, через втрату реального світу від неймовірного болю душі. Але горі про це, я лише хочу пояснити тобі, що в часі, в тому, який рахують, наприклад, люди – Справжнє кохання майже неможливе. Тобто вони теж можуть вийти за межі часу, якщо спроможуться у своєму коханні на самозабуття до самопожертви. Але це трапляється дуже рідко, бо кохання – це інший, небуденний людський вимір життя. Це ти вже знаєш зараз, бо людський час плаский, як Гладінь озера. А наш час і є часом кохання, Бо наш час багатомірний і насамперед спрямований у безкінечність. Я не хочу, щоб ти питав мене про минуле, Бо тоді виростає і майбутнє. А зараз оця мить ще зая. У коханні немає вчора і завтра. Є вічне зараз, час не існує, зникає. Кохання не має мети, не має напрямку. Воно ніби безглузде, і в цьому його найвищий сенс. Бо воно огортає тебе, обіймає і перетворює. Ти стаєш часткою вічного життя, спізнаючи о те найвище. Отак, як спізнаєш ти, як я? «Так, як ти починаєш, як пізнаєш і як можеш, і як вічно мохтимеш, бо ти – символ вічної весни, ти уособлення першої пристрасті, першого, завжди першого злету кохання, і тому ти – озерний княжич. Отже, я вічно вчуся?» Юніс завжди вчиться у старших, але колись твої навчання закінчуються у нескінченності. Також є свої кінці і початки, але вони лежать в інших. Мало зрозумілих на перший погляд вимірах, які спізнаються лише тоді, коли сам у них втрапляєш. Звідки ти так багато знаєш? Часом розповідають ті, що все знають. А я коли й знатиму, очевидно, у природному ході події... Своєю чергою прийде і твій час. Колись. Зараз він спав, випроставшись на поваленому дереві і вже від сонця набираючи весняної міці і сили. Але довго він не спав, бо незабаром почувся тоненький голосок. «Привіт, волине! Ти вже тут? А чому не на острові?» А ж на берег до нас. Як тобі спалося? Що тобі снилося взимку? Волин розплющив очі і побачив на колоді якраз біля своєї голови маленького чоловічка з бородою у зеленому вбранні і зеленому капелюсі, і з червоною схожою на суничку верхівкою. Привіт, Лесе. А ви давно на поверхні? Але ж трава. Зазеленіє, і ми виходимо. Щойно сонце оживить траву у нашому підземному царстві б'ють дзвони вічних конвалій. І весь зелений люд шикується на вихід, урочистий марш на перше зелене свято, і кожен радо береться за свою роботу. Це ти ледер, просто княжич, а у нас, зелених вартових, лежить чимало обов'язків. Що без нас буде з лісом? Не забуяють трави, не запиляться квіти, всохне геть усе. Ти невимовний вихваляк, Олесе. А, звичайно, усе лісове товариство шанує вашу працю. Та ж ви не одні пильнуєте ліс. І, до речі, саме без води ліс загинув би. Так що моя праця тут теж є. Та яка в тебе праця? Кажуть, Є такі ліси, де бракує води, де треба проводити воду, дбати про ручаї і джерела. Там справді водяним людям є робота. А у нашому зерному краї усе робиться само собою. Стільки води, ну, а доглянути, а передивитись, де джерело пересохло, де забилось, де озеро замулюється. У нашому світі кожен має свою справу. Я жартую». Волине, я радий тебе бачити, справді радий Бо я вийшов на суходіл Значить, буде вже зовсім тепло Отже, зараз-зараз усе бояє, зацвіте, оживе по справжньому Мир тобі і тепло Озивайся, якщо треба буде, або занудися Ми завжди десь тут А втім, стривай Бачив тебе і ніби і забув про важливі новини, бо справді зрадів. А як радієш, то про погане забуваєш. Мушу тебе попередити, а літо це буде для всіх дуже важке, повне несподіваних звивин і буденних второваних шляхах нашого життя. Хвилину раз поважнів, лесь ніколи не кидав слів на вітер. Завжди у його словах був Глибокий зміст. У якомусь місті, волини, Морок пробив отвір у буття вічного світла і добра. І з цього світу почала витікати сила добра, гинучи у хащах Морокових печер, зникаючи у світі нав. Водночас злен син Морока, що владує з усіма з'явами зла. «Почув себе насилі і дозволяю собі втручатися в життя живих істот і демонів добра».